Usah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufikan hidayah-Nya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Insya-Allah kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan al-asmaul husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. <coughs> Nesaluka ya man huwa Allah allazih La ilaha illa huwa al-Rahman ur-Rahim Al-Malik, Al-Qudus, al jabbar المتكبير الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباصي الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكيم العادل اللطيف الخبير الحالم العظيم الغفور الشكور العالي الكبير الحافز الموقِد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود المجيد الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحامد Al-Muhci, Al-Mubdi, Al-Mu'id, al qayyum الواجد الماجد الوحيد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقم العفور أوف المالك الملكي الجلال والإكرام المقصود الجامع الغني المهني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللهم صل أفضل الصالات على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا معلوماتك ومدا. Dakal mati ka, kulla mat dakarak zahirun, wa ghal al dzikri kal gafilun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innillahi man ahsahaha dakhala aljannah sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 99 nama man ahsahaha dakhala aljannah barangsiapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah amin <tuh> Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian <tuh> Insya-Allah pada malam ini kita akan dengar kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Uthbah bin Nuqadan radhiyallahu taala <tuh> anhu <tuh> <tuh> Aw wa amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab ba'da salat al-isha ila madj'ihi Pengarang ini menggambarkan cerita dia ni satu hari satu malam Saidina Umar Al Khattab radiyallahu taala anhu eh mula berbaring lepas isyak nak tidurlah. Ini cerita ni berlaku di zaman pemerintahan Umar Al Khattab. Fa qad kana uridu ayusiba haddan min ar-rahati li yasta'ina bi 'ala fi al-lail. Jadi dia nak rehat sekejap. Tidur awal untuk malam nanti dia akan bangkit. Bangkit untuk apa? Untuk gotong-gotong royong pula. Rukun tetangga. Jadi rukun tetangga ni yang mula-mula buat Omar Al-Khattab. radhiyallahu taala Zaman Omar Al-Khattab dia buat rukun tetangga tu. Dia nak cari orang miskin. Kita hari ni kalau ada rukun tetangga. Pasal nak tangkap orang minyak tuan-tuan. Kan? takut perompak, penyamun, pencuri, uh, hantu raya lama sekarang. Bak <tuh> Umar nak tidur. Kemudian dia akan bangkit malam nanti untuk cek keadaan rakyat dia, apa cerita. Lakinnan nauma nafar an ainihi li al barida hamala ilayh. Bau je nak lelap mata, tiba-tiba ada orang ketuk pintu dekat luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh mapo bangkit pada katil dia. Eh, katil bunyi tuan-tuan. Eh, ha gitu. Buka-buka, tengok-tengok ada wakil daripada kerajaan yang bawa surat. "Lian al-barida hamala datang seorang pegawai." Kira macam gini, kira macam pos laju lagi tu, tukang bawa surat jika itu apa dalam surat tu umar pembuka anna judjush al al-munahezimah amama al-muslimin kanat kullama awshaka junduhu ala ayujhizu alaiha yaatiyhal madadu min hunaka wa hunaka fala talbath an tastaeed an tastaeed quwwatahha wa tastanif al-qital wa kil pos ataupun postman ni bagi surat dekat Omar, Omar Budkat tengok-tengok dan tu kata apa Untuk makluman Tuan Amirul Mukminin, Kami di negara-negara yang sedang berjihad ini Tentera Parsi Setiap kali kita lawan dia Hampir-hampir dia nak kalah Nak kalah, datang bantuan Nak kalah, datang bantuan ha, Jadi payah juga nak kalah kan ni kan? Nak kalah dah ada pula orang buat hal dekat-dekat Pering Raya ni. Allah sabar jelah. Kan, ya. sabar banyak-banyak tuan-tuan. Perjuangan Islam ni benda susah. La'ukan aradan qariban wa safaran qasidan li Allah katakanlah perjalanan Islam ini mudah, ramai orang ikut engkau wahai Muhammad. Jadi pedoh dengan hujan, kan. Ya. Dan nak menanglah, datang bantuan. Ada-ada aje. -ada sabar jelah labu. Ngajak ni. Lalu dikatakan kepada Umar Kedudukan tentera Parsi ketika, ketika itu berdekatan dengan sebuah bandar bernama Ubullah. Bandar Ubullah inilah bandar strategi untuk tentera-tentera Parsi mendapat bantuan ketenteraan daripada negara-negara yang bersekutu di bawah pemerintahan Parsi ketika itu. Faazama ala ayuri sila jaishan li al Ubullah. Lalu Omar pun fikir, Ubullah. Jauh ni. Jadi um, apa pun fikir nak nak nak tak nak aku mesti pastikan kita tawan Ubulah itu supaya tersekat segala bantuan untuk sampai kepada tentara Parsi. فَعَمِدَ إلَى طَرِيقِ ذَلِكَ لَكِنَّهُ إِتَّخَذَ بِكِلَّ رِجَالِهِنَّ دَهُمْ. Apa pun fikir. Siapa? Yeah? yang aku nak hantar di kalangan mujahidin untuk menawan kota Ubulah. Pikir-pikir-pikir timbul masalah. Masalah apa? Di Madinah dah tak ramai dah orang muda. Pasal zalika li anna syuban qad kharaju yadribuna fi fijajil ardi wa fi tanfisabilillah. Karena orang muda ramai sangat pergi berjihad, yang kat Madinah tinggal adalah seorang dua muda Beberapa sahabat veteran ya, duduk dalam adinah. Yang lain-lain, ramai jihad. Hmm. Lalu, orang pun fikir, mana nak buat? Siapa yang aku nak hantar? Fa'amada ila tariqatihi lati'i'urifa bihah wahya ta'wid an killatil jundi' bi'kuwati'l qa'id. Nak hantar satu paksud, nak, nak tawan kuota Ubulah ni, dia perlukan kepada tentera yang kuat, yang besar. Kuota ni besar. Tapi baki tentera dekat marina dah tak ramai macam mana nak buat lalu Omar menggunakan satu kaedah dia akan menggantikan tentera yang sikit ya? tentera sikit tak apa, yang penting ketua tu kuat ha, yeah? dia kalau tentera ramai ketua hampir Tadi dia nak eh, walaupun uh, tentera sikit tapi ketua tu kuat ha, okay. Omar pun fikir-fikir ini cara yang aku akan buat Fana كِنَا نَتَرِجَالِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرِ فَمَا لَبِسَاً هَتَفَا لَقَدْ وَجَدْتُهُ نَعَمْ لَقَدْ وَجَدْتُهُ Umar pun masuk rumah. Dia keluarkan senarai nama Mujahidin yang masih hidup di Madinah. Jadi, <coughs> Umar ni, senarai nama Mujahidin ni, style dia orang dulu, dia orang letak dekat anak panah tau anak panah banyak jadi setiap anak panah ni ada nama mujahidin ha, gitu dia pun apa orang kata buka anak panah tu dia pun apa tebor sebah dia tutup je letak atas atas, atas, atas, atas, atas atas lantai rumah ni kan oh, anak panah dia tengok yang ni dah syahid yang ni dah syahid oh ni ada ni ah ha, lak nعم laqad wajatuh ada pun seorang nعم laqad wajatuh ya aku dah jumpa dah seorang tuma mada ila firashihi wa huwa barulah Umar boleh orang kata boleh menarik nafas lega dia pun baring dekat pebaringan dia kata apa mujahidun arafatuhu badrun wa uhudun wal wa akhawatuha wa shahidat lahu al fama naba lahu sayfun wa la akhta lahu orang yang aku akan pilih ini seorang mujahid yang pernah berjihad bersama Nabi dalam Perang Badar, Uhud. Khandak. peperangan Yamamah di zaman pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq. Innahu hajar al-hijratai ni. Seorang sahabat veteran. Yang tersangat-sangat veteran. Yang sempat berhijrah dua kali. Pertama kali ke Ethiopia, Kali kedua ke Al-Madinatul Munawwarah. Bukan sekarang itu. Wa kana sabi'a sabatin. Aslamu ala zahri al-arzi. Beliau ni pula orang yang ketujuh masuk Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Masih hidup lagi di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Siapakah sahabat ini? Walamma asbaha as Besok lepas sembahyang subuh, Umar pun bangkit, Umar kata, "Udu li. Uthbah bin Ghazwan. Mana dia Uthbah bin Ghazwan? Panggil dia." Uthbah pun datang berjumpa Umar wa aqad lahu rayatan Umar pusrahkan kepada dia satu bendera ala 312 rajulan bersama-sama dengan bendera ini aku serahkan kepada engkau lebih kurang 300 lebih tentera Islam untuk engkau berjihad membebaskan menawan kota Ubulah dan kau pastikan kota tersebut orang tentera-tentera pasir tak boleh eh, menghantar bantuan melalui kota Ubulah Okay. Jadi, dia pun beri, beri amanah tu kepada Utbah Utbah ni veteran lah, ya sahabat veteran Lalu Omar pun pesan dekat Utbah, apa dia kata <coughs> Ni pesanan orang berjuang Islam Ya Utbah Inni kad wajah tuka ila ardi al-ubullah Wahai Utbah Aku sekarang mengarahkan kau supaya pergi berjihad di kota Ubullah. Wahia hisnun min husunil aqda. Kota tersebut merupakan antara kota yang terkuat yang dimiliki oleh musuh, oleh tentera-tentera Parsi. Fa'arjullaha ayu'inaka alaiha. Aku mengharap sangat semoga Allah memberikan kemenangan kepada kau. Fa'idha nazalta biha. Wahai utbah. Bila kau sampai nanti dekat sana fad'u qaumaha ila Allah. Yang pertama sekali sebelum kau serang kota tersebut, pertama sekali buat apa? Ajak mereka masuk Islam. Ya, ajak dia orang masuk Islam dulu. Fa man ajabaka faqbal Kalau ada di kalangan rakyat negara tersebut, tentera kota tersebut nak masuk Islam, kau terima mereka wa man aba fa husminhu al jizyah an sagharin wa dhillatin tapi setelah kerajaan masuk islam ada yang nak ada yang tak nak ataupun dia orang tak nak semuanya tak nak tak apa lagi minta supaya mereka membayar jizyah ya, jizyah ni cukai lagi kita kata cukai orang kafir bayar kepada kerajaan islam sebagai untuk orang islam ataupun kerajaan islam menjaga maslahah kebaikan orang-orang kafir. Orang kafir bila dia dah bayar jizyah kepada kerajaan Islam, dia panggil apa? Kafir zimmi. Ya kafir zimmi, kafir yang dipelihara. Maka haram kita membuat kezaliman kepada kafir zimmi sebab Nabi sebut man azazimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, super buat sakit hati aku. Ha kau tengok tu. Betapa Nabi SAW alaihi wasallam ajak kita bila Islam memerintah Orang kapir dengar cakap kita Maka kita jangan mengkhianati mereka Ok Wa'illah Tapi kalau Islam tak nak masuk Jizyah pun tak nak bayar Buatkah kepala Fadak fi riqabhim saifa Min huairi hawadatin Jangan kau teragak-agak Untuk kau memerangi mereka Habis-habisan ya? Itu arahan Umar Al-Khattab R.A. Ajak beriman dulu. Jangan paksa. Ajak. Sebab kita tak boleh paksa orang beriman ni kan. Orang kafir tak boleh dipaksa. La ikrah hafiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu ayat tu untuk orang kafir. Tapi kita yang dah beranak-beranak Islam. Tak boleh lah. Kalau contohlah orang ni tak tutup aurat. Datuk bangka pegawasan pendek agi. Haji. Haji lah 18 kali dah. Pegawasan pendek agi. Jan. Haji kenapa berasa Mereji Berdosa ni Haji tu berkata La ikrah hafidin Tidak ada paksaan dalam agama Kau terajang Haji duduk kat situ juga tuan Tak kasi bahasa Ayat tu untuk orang kapi Kita tak boleh paksa orang kapi masuk Islam Ya yeah? Okey Bila Diorang tak nak Bagi peluang yang kedua Bayar jizyah Kalau jizyah pun tak nak Makna dia action Kita perangi mereka What taqillaha ya utbah tafi ma aku pesan kepada engkau wahai Utbah takutlah kepada Allah dengan jawatan yang aku beri ini kepada engkau jawatan sebagai tu panglima perang ni berat amanah kau takutlah pada Allah wa iyyaka nafsuka ila kibrin yufsidu alayka akhiratakah tengok apa kata Umar aku pesan satu lagi kepada engkau wahai Utbah Jangan kau ni Tunazi'aka nafsuka Bahasa mudahnya Kau perasaan kau tu bagus sangat <laughs> ha, Eh, Ni tidak ada, kena, tidak ada kena mengena dengan sesiapa tuan-tuan Tapi kalau dia kena Nasib lah kau <laughs> yeah? Aku pun tak tahu ada ayat ni tau Tadi anak baca-baca baca, Aku dah tak laku baca-baca Eh ada ayat ni Nasib lah <laughs> Rezeki je tu Wa iyyaka atnazihaka nafsuka ila kibrin jangan sekali-kali diri engkau merosakkan kau dengan sifat sombong yufsidu alayka yang mana sifat tersebut akan menjahanamkan masa depan kau di hari akhirat besok Tuan-tuan kita punya perangai ni silap gaya boleh menjahanamkan kita besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi Bila hamba Allah ni Yang telah dipecat di tuan-tuan Yelah saya suap kabar ni pun Saya tak baca sangat tuan-tuan Baca gitu-gitu aje. -gitu Aku malah nak percaya suap kabar ni Wallahu alam Kalau betul lah hamba Allah ni cakap Saya sedih Pasal lepas tidak mengenangkan Usaha saya Tidak menghargai usaha saya Cakap benda macam ni tak sepatutnya keluar daripada seorang yang berjuang Islam. Ya. Tak sepatutnya. Kenapa saya cakap macam tu? Pasal Allah aja macam tu. Ya, kalau kita masih ingat lagi setelah Allah turunkan ayat ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq, kan? Ayat tu yang pertama turun. Ayat kedua apa dia? Ayat kedua Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir. قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر tengok eh ayat kedua turun ni Allah kata ya ayyuhal mudaththir wahai orang berselimut kum fa'anzir berdirilah kamu dan beri amaran warabbaka fakbir maka besarkanlah Tuhan kau wasiyabaka fatahir bersihkan pakaian kau warujz fahjur tinggalkan sembahan berhala wala tamnun dengar Allah kata jangan sekali-kali kamu mengungkit-ngungkit wala jangan kamu mengungkit-ngungkit tastaksil minta diberikan yang lebih ya mengungkit jawatan kita mengungkit kerja Islam yang pernah kita buat kita cerita ke orang aku dulu berjuang gini gini gini gini gini gini tujuan apa tastaksil supaya diberikan jawatan lebih pada engkau ataupun harta yang lebih Pujian yang lebih. Apa-apa je lah. Jadi, Quran dah hajar dah. Mukaddimah. Perjuangan Nabi SAW. Oh. Tapi masalahnya, tuan-tuan, kalau kita tak faham benda macam ni, tu yang diosak tu. Sebab tu nak masuk perjuangan Islam, sebaik-baiknya masuk daripada bawah. Duduk usrah. Baca usrah. Masuk unit amal. Kutip derma. Kan? Maknanya macam tu. Baru dia faham. Menghargai. Tarbiah. Yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Masalah kita... Masa-masa... Tuduk tu kat atas belakang. Ha, duduk kat atas ni masalah problem ni. Kan, tak nak dengar orang-orang cap ayam macam kurang cakap. <laughs> orang-orang cap kelapa laut Afrika cakap... Mana nak dengar? Dah kita kelas sangat. Ha, ni masalah tuan-tuan. Jadi... Orang yang masuk perjuangan Islam... Dia mesti faham. Bukan dimah perjuangan Islam Allah dah cakap. Jangan mengungkit. Sebab tu... Bila orang dah cakap macam ni dia akan jatuh harganya di hadapan Allah Subhanahu Bukan seorang, bukan dua orang, beberapa orang dah cakap macam ni. Aku dengar dengan telinga aku sendiri. Nauzubillah harap-harap kita tidak termasuk insya-Allah. Amin. Benda ni fitnah. Ya, benda-benda mengungkit -benda ni benda fitnah tuan-tuan. Wala -tuan. Allah kata, jangan mengungkit. Tastaksil minta dibalas lebih lagi. Abi tu nak buat macam mana Kalau orang buat kita macam ini Allah kata apa Wali rabbika fasbir Kau sabarlah dengan ketentuan Allah pada engkau Adalah hikmah-hikmah yang Allah takdirkan kepada engkau Jadi Omar pesan Jangan kau tertipu dengan kesombongan Keeguan diri engkau Akan merosakkan hari akhirat kau besok Wa'lam Wa Wahid utbah ketahuilah. Annaka sahibta Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Engkau dahulu bersahabat dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Faazzaq Allah bhi baga zillati. Maka Allah muliakan kau selepas engkau dahulu seorang yang hina. Wakuatkan baga taafi dan Allah kuatkan kau sebelum ini kau seorang yang lemah. Hatta serta amiran musallatan sehingga Allah memudahkan kau menjadi ketua. Dan kau sekarang ada pengikut-pengikut yang ramai. Ya, macam hari ini, kau menjadi ketua panglima perang, kau kena jaga lebih 300 mujahidin. Jadi, tuan-tuan, kalau nak banding segi kedudukan, carta, ya, segi nombor keahlian, dia ni dengan Omar jauh beza. Dia masuk Islam, nombor keahlian dia 007. Oh, main main 007 tu. Pasal dia nombor 7 masuk Islam, dia sebon. Oh, main-main. Tapi kalau Omar... Cuba cek nombor keahlian Omar berapa. Nombor dia lebih kurang 35, setengah ulamak kata. Ada ulamak kata nombor 40. Makna Omar ni antara orang yang terlewat masuk Islam. Maknanya lagi, setelah lebih kurang 40 orang masuk Islam, baru Omar masuk Islam. Jadi, segi masuk Islam lebih awal, utbah. Tapi dia menerima nasihat. Omar Al-Khattab radiyallahu taala anhu dia tak kata ai umar eh, engkau senyaplah aku veteran tu tak aku masih Islam awal pada kau ketika nabi mula-mula berdakwah aku dulu engkau tak payah ceramah depan aku lah contoh dia tak kata macam tu kan engkau tu <tuh> dia tak panjang lah kan itu terima menerimanya dia nasihat umar wa qaidan muta'an dan kau pada hari ini wahai utbah menjadi se -se -se -se Orang ketua Yang ditaati Takulu Apa yang kau cakap Mesti didengar Pemimpin cakap Mesti dengar Selagi mana tidak bercanggah dengan Hukum hakam Allah SWT Itu kaedah kita hidup macam tu Siapa saya cakap Mana-mana pemimpin Hatta mak bapak kita sendiri Kalau mak bapak arah Wajib kita dengar cakap Mak bapak kita Kecuali kalau perkara itu bercanggah dengan hukum Allah. Kan? Mak kata, belanja mak makan malam ni, siput. Wajib kita belanja mak kita. Kan? Sebab, belanja makan tu biasa lah. Kita bercanggah pun. Bahkan kita disuruh buat baik dengan mak bapak. Tapi lepas makan, mak ngabah hari nak pergi dangdut lah. Jom. Kan <laughs> contoh. Yang tu haram jadah hukumnya. Ya? Haram kita tak hati. Walaupun mak abah ajak dangdut. Kan? Jadi... Ada benda-benda yang kita boleh dengar, ada benda-benda yang tak boleh kita dengar. Maka pemimpin kalau dia cakap wajib kita dengar selagi mana tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Fa laha min nikmatin iz lam tubtirka wa tagda'ka wa tahwi ila jahannam Itu semua merupakan nikmat yang amat besar yang Allah kurniakan kepada engkau, tapi kau kena ingat Nikmat-nikmat ini. Kalau sampai kau tertipu dengan jawatan ini, tahwi bika ila jahannam. Kau akan dihumbankan ke neraka jahannam. Orang nak pergi perang, bangui. Nak pergi jihad. Sempat lagi kena bebel dengan Umar Al-Khattab. Kalau aku, Haji pergi lagi. Bebel lagi. Kalau aku kan, tak tahan ni dah lah nak, nak, nak, nak pergi perang. Bebel lagi. Wa biha. Umar biha, semoga Allah memelihara aku dan kau daripada azab api ke jahannam. Okey. Bila Omar dan pezal macam tu, utbah ni dengan sem'an wa ta'atan ya amirul mu'minin. Qala Qala utbah. Kami pun mula bergerak ke Parsi, utbah. 300 mujahidin. Naik kuda, unta dan sebagainya. Uuuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh <tik> Setelah beberapa hari perjalanan Kami sampai di sebuah lokasi Sampai-sampai kat situ Makanan habis Minuman pun tak, tak ada Perut lapor gila Korok-korok perut lapor Lalu Osbah kata Kita berhenti dekat sini Nampak macam ada Dia Muka bumi uh, Parsi Jauh kan dengan Madinah Madinah tu padang pasir Parsi ni Tanah dia subur, hijau, kan? Iran, sekarang ni Iran lah Parsi tu. <coughs> Jauh tu. Kalau daripada Marina ke Jordan pun dah 2,000 kilometer. Marina ke Jordan, 2,000 kilometer bang. Kau tambah ke Iran, lebih lagi. Tambah lagi, aku tak 3,000 kilometer. Tapi orang dulu kuat, dia tak macam kita. Kita lembik tuan-tuan. Kan? Kita lembik orang dulu naik kuda, Kita naik Honda pun tak larak, sakit belakang. Aduh, kan? rasa macam nak tukar Ferrari je ha <laughs> contohnya tuan-tuan. Sakit belakang buat kereta kan. Mengada-ngadenya kita ni. Nak perang menatang apanya kan. Kalau naik kuda, naik naik kereta pun tak larat. Kita naik kuda. Naik kuda padi pun dah berpeluh dah. Aduh kan. Gajah tengah lebon untuk naik kuda padi. Faqamu yabathuna amma yasudu jau'atahum. Sampai dekat satu tempat tu, dua orang pun carilah makanan. Kod-kod ada tumbuhan-tumbuhan yang boleh makan. Tapi masalahnya sahabat ni baru sampai dekat tempat tu dan diorang tak ada pengalaman apa jenis pokok yang boleh dimakan, tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan. Bainama kunna nabhas an shay'in nakuluhu. Dakhalna ajmatan fa iza fiha zinbilan fi ahadihima tamrun wa fil akhar habbun abyad saghirun mughatta asfar. Kami pun berpecah. Seorang pergi sini, seorang pergi sini, seorang pergi, pergi, pergi sini cari makanan. Kami pun masuk dekat satu kawasan macam hutan Sahabat pun tak biasa main hutan-hutan hey, ni bahaya ni Masuk-masuk dalam hutan Ada dua bekas ha, Macam orang tinggalkan dalam hutan tu Ini bukan cerita Cinderella atau tuan, tuan bukan ni Cerita betul ni Ada dua bekas Satu bekas tu ada isi buah tamar Satu bekas lagi kami tak tahu menatang apa ni Habun, abiyat satu benda kecil-kecil, warna putih Kulit luarnya warna kuning Kami tengok Fajazabna humah Kami pun bawa dua bekas ni Sampai ke kamp tentera Aku pun tanya dekat Utbah bin Ghazawan Sahabat ni kata Yang ni kita biasa jumpa Tamar kita biasa jumpa Tamar ni tamar lah tuan-tuan Orang Melayu panggil korma Aku pun tak tahu macam mana korma tu Setahu aku yang aku belajarlah dulu dia empat je nama dia Tamrun Waizkun Warutobun Lagi apa? Tamrun Warutobun Waizkun Tiga ya? Tamar Yang kita makan tu Rutobun Rutob yang basah-basah tu Waizkun Yang tamar muda Tamar kelat Tu je jenis dia Sampai kat Melayu al kurma. <laughs> Mereka mana aku pun tak tahu Hantam jalan labu Uang Melayu ni kuasa dia tersilap orang zaman dulu kot ye dia pergi Mekah dia pun tunjuk ini apa contohan jadi Pak Arab kata karam dia kata karam ni anggur kering kismis tu dia panggil karam kismis anggur kering dia panggil karam mungkin orang Melayu pun kata karam karam kurma kurma kurma kurma sudah sampai dah sekarang kurma padahal anggur kering bukannya tamar ni macam haram jedahlah tawaran <tongan> jedah. <tongan> orang dulu pergi Mekah kan. Daripada Mekah nak pergi ke Jeddah. Jadi teksi kata, "Haram Jeddah. Haram Jeddah." Wei, kan? boleh tanah haram ke Jeddah. Haram Jeddah, macam kita, "Petaling, Petaling, Petaling." KLK, KL, batu-batu, patin, patin, patin. Macam tu tulah kan. Haram Jeddah. Oh, macam haram Jeddah. <tongan> Dapat kalau kerja haram Jeddah, hang kau tengok. Padahal makna benda je haram jadah ni. Haram jadah. Haram jadah. Keluar. Haram jadah. <tuh> Okeylah. Jadi. Sahabat pun. Yang ni kita orang kenal. Ini tamar. Tapi satu lagi ni. Menantang apa ni? Jadi utbah kata. Hazal sumun. Ini bahaya ni racun. Kemungkinan musuh perangkap kita. Tak boleh makan ni bahaya. Faminna ila tamri tamrifanakuluhu. Jadi kami pun tak boleh nak makan biar gitulah. <tuh> Jadi bekas yang isi benda bijiri-bijiri ni kami pun biar gitu aja. Fa iz bi faratin qad qata'a wa aqbala 'ala al habbi wa ja'ala yaqulu Tiba-tiba datang seeku kuda sahabat. Dia pergi dekat bekas yang ada biji tu dimakan. Krop krop dia makan. Ah sudah tak apa kata dia makanlah pula. Sahabat kata gini lah, Sheikh. Kalau matilah kuda aku ni besok. Kita tengok, kalau kuda ni sakit perut besok, kita sembelih je lah. Kita buat gulai kuda lah besok. <laughs> kita makan daging kuda. Bahaya ni makan benda pelik ni. Kuda makan kuruk, kuruk, kuruk. kuruk. Jadi kawan ni kata, Ahrusuhu laylah. Malangnya aku, pergi, aku perhati kuda aku ni. ahsad, ahsastu bimautihi zabah tuhu. Kalau malamnya aku tengok kuda tu sakit perut ke Meracau e -h -h -h -h, Macam tu kan? Aku semblir lah Mungkin dia dah keracunan makanan Okey lah Sahabat ni pun tunggu Sampai besok <coughs> Kuda tu sihat Bangkit awal lagi <coughs> Tak sakit perut Tak ada batuk Tak sesemu, Tak ada lelah Ait. Dia tak macam kuda yang Yang KS Yang mana siapa beli tu Majlisukan MSN beli tu kan Berapa juta tu 25 juta. Berapa ekor? 15 ekor. Kan? Korang-korang nak bawa lawan sukan C, 5 ekor je boleh lari. Hotless semua. Sakit perutlah, selesemalah, lelahlah. Kan? Tak apa-apa lagi. Apa? Telur besar sebelah lah. Ha, tu. Habis duit, 20... Berapa juta? 2.5 juta, eh? 2.5 juta. Tapi, 5 ekor je boleh pakai. Ha, tu lah. 4.6 jahannam dapat duit. Jadi <coughs> sekali tengok-tengok kuda ni sihat. Ah boleh dia kata maknanya makanan ni tak beracun lah. Ha, lah tak beracun. Habis ni macam mana ni. Sahabat pun fikir. Sahabat dia kata aku pernah dengar atau bapak aku ajar dulu. Inna summa yadur idha wudi'a 'ala wa umdij. Benda kalau benda tu ada racun, tapi kalau kita masak dia dengan api yang kuat, maka racun tu akan hilang. Kau boleh betul? Ha, betul lah. Orang tu tu ajar macam tu kat aku. Ini yang sahabat ni cerita tuan-tuan. Kau jangan pula balik masak racun tikus. <guluh> kan? Dah tahu racun tikus yang kau pergi masak, awak nak tak apa Alah macam masak lah kan. Nak dekat-dekat basi tu boleh perangkat lagi. Kok-kot lagi tu kan. Ha, maknanya. Jadi sahabat ni pun tawakal. Okey lah. Tawakal ambil bijiri tu tadi. Dia pun letak dalam periuk. dibakau. Tumama labisat an qalat ta'ala unzur kayfa ahmaral lawnuhu wa ja'ala yatasaqqa wa takhruj minhu khububu al Jadi kami boleh letak air rebuslah benda ni dengan harap-harap racun dia hilang. Sebab perhati aje. Tengok dia berubah jadi apa ni. Tengah-tengah masak tu tiba-tiba tengok beretuk berkah. Krek krek krek krek berkah. Kulit merekah. Krek krek krek ih eh, macam keluar putihlah dikatakan Cuba kau test. Bismillahirrahmanirrahim. alallah. Sedaplah pula. Datang apa ni? Ya wa makan fa akalnahu fa iddah huwa ghayatul fitib thumma arafna ba'd hadzalika annasmuhu alaruz. Kaibu makan. Sedap Sedaplah. Cuba kau try. Oh, sedaplah. Datang apa ni? Barulah Itulah namanya tuan-tuan, basmati. Ha tu tuan-tuan. Rupanya beras itu, ceritanya. Sahabat tak pernah jumpa padi, Kau tahu. Ha, nak cerita padi je ni. Jadi dekat Madinah mana ada padi? Mana ada sawah, mana ada bendang? Dekat Parsi ada. Kau patut taku ni. <laughs> ke Madinah kan makan tepung aja kan? Tepung gandum aja. Rupa Rupanya itulah kali pertama sahabat makan basmati. Ha. <laughs> Okey. Lalu sahabat ni pun teruskan perjalanan. Sampailah diorang ke Ubulah. Ada ad Uthbah. للنثوه للنثوه رايه اذنهنا اقتربنا من المدينه sampai dekat kota ubullah sahabat ni perhati daripada jauh keadaan tentera kota tu tengok-tengok boleh tahan besar tapi tak tahu berapa ramai yang dalam kota ni lalu sahabat meeting dia kata apa kini kita ni tak ramai tapi cara-cara kita nak tunjuk ramai macam mana jadi dalam pasukan muslimin ni, ada beberapa muslimat yang datang sekali. Beberapa ratus mungkin. Jadi, uh, Utbah kata ketika kita buat serangan nanti, muslimat dekat belakang main pasir. Main pasir. Tujuan untuk apa? Supaya debu tu keluar. Supaya nanti kalau musuh nampak, dia nampak kita serang. Lepas tu bila nampak berdebu kat belakang, dia akan kata sentr dekat belakang lagi ramai berdasarkan kepulan-kepulan debu yang berterbangan padah 300 orang ah ini strategi orang panggil cerdik sahabat ni jadi arahan ikut selawat tu bagi Allahu akbar bos imbak mai bateh bateh bateh kibar kibar kibar kibar berdebu kan sumadab fi qulubihimuz zaru wasaytar alaihimul jazu fattafiqhu yahmiluna khaffa waznu waghla ghalat Masa kami serang itulah, dengan takdir Allah, tentera-tentera yang ada dalam kota ni tak berani nak melawan. Semua pakat lain lintang pukang belaka dengan ilang pertama tahulah, sebelum -sebelum ni orang tahulah. Sebelum-sebelum ni rekod-rekod menunjukkan, kalau berperang, mesti tentera Islam menang. Lepas tu, dia tengok pula macam ramai. Padahal tak ramai pun, debu-debu ya, berterbangan tu ingatkan ramai. Di takdir Allah SWT, ta Fadakhalna, Fadakhala'utbah'ubullah, duna ayafqida ahadan min rijalihi akhirnya beliau berjaya menawan kota Ubollah dalam keadaan seorang sahabat pun tidak gugur syahid ini kecerdikan panglima perang mengurangkan risiko maknanya Islam mengajarkan kita kalau boleh elakkan kematian elakkan ya tapi kalau dah tak boleh elakkan nak buat macam mana terpaksa itulah cerita <coughs> وغنم من ذلك غنائم عددا على الحصر حتى ان احد رجاله عاد الى المدينه فساله الناس كيف المسلمون في الابله فقال اما تتساءلون والله لقد تركتهم وهم يقتالون الذهب والفضه اقتيالا ingat cerita Uthbah dan para sahabat Nabi yang lain menawan kota ni dengan mudah masa dia masuk kota tu banyak sangat Harta benda yang orang-orang parsi tinggalkan Emas, perak Daripada sahabat ni susah Masuk-masuk kuota Jadi mewah hidup dia orang Senang kan Jadi sahabat pun masing-masing bahagi-bahagilah Harta-harta rampasan di kalangan mereka Cerita sahabat menguasai kuota Ubulah tu Sekejap dia tersebar yeah? Tersebar Dan sahabat-sahabat yang duduk di luar-luar kuota Ubulah pun dengar Apa cerita orang Islam kat Ubulah Berapa ramai syahid Berapa ramai kena tangkap Berapa ramai kena bunuh bila ada orang tanya soalan macam tu, wakil yang pergi jumpa sahabat kata apa? Korang cakap apa ni? Engkau cakap apa ni? Eh, berapa ramai mati? Apa dia matinya? Engkau korang tahu tak? Sahabat-sahabat Nabi dekat Ubulah, diorang sedang menimbang emas dan perak. Ha, langsung tak ada kematian. Masuk! Bila berita tentang kemasukan ini, tuan-tuan tersebar luas. maka ramai mujahidin pun pakat pindah ke Ubulah. Pasal sana memang tanah subur, ya? hasil mahsul pun banyak. Pindah dekat Ubulah. <tutoh> Inda zalika, raa utbah hazwan, anna iqamata junudihi fil mudunil maftuha, saufa ta'awidhum ala lidil aishin. Sikit demi sikit Hari demi hari Bulan demi bulan Tahun demi tahun Utbah bin Razawan perhati je Makin ramai orang datang ke Ke Ubul lah Tujuan datang untuk apa? Semata-mata nak Menumpang hidup Kan? Hidup senang Ekonomi pun bagus Tanah subur, Bercucuk tanam pun bagus Ramai-ramai-ramai dia perhati Dia pun apa? Tak boleh jadi ni Kalau dibiarkan hidup macam ni Aku bimbang Tentera Islam menjadi lemah. Sebab dah mewah dah. Yang seorang buat rumah lot, ni corner lot, and lot Semua ada lot belakang. Tapi tak sampai 3.5 juta lah tuan-tuan rumah ni. Biasa-biasa ha, je lah. Utbah perhati je benda ni. Lalu, Uthbah tulis surat dekat Umar Al-Khattab RA. <coughs> Dia kata apa? Wahai Umar, aku minta izin untuk aku teruskan lagi perjalanan ke Basrah. Untuk aku buka negara kat sana pula yeah. Nak sebutnya utbah ni Dia tak suka duduk diam dalam keadaan senang lenang Dia bukan orang yang senis Jenis orang yang duduk melepak tak Dia nak berjuang Dia tak suka hidup senang Lalu bila dia surat dengan Omar Minta supaya Omar izinkan Dia meneruskan perjalanan ke Basrah Dia pun pergi ke Basrah dengan beberapa orang mujahidin Ke Basrah Sampai dekat sana takdir Allah Subhanahu Wa Taala pun macam dekat Ubulah juga. Orang Parsi semua lari lintang lintapukan belaka sampai dekat sana, Uthbah masuk dengan mudah dan di pun bina masjid di Basrah. Wa masjid intasara wa ashabuhu al a'daillah. Bila dibina bina masjid, dihidupkan masjid di Basrah, sehari demi hari orang makin ramai pindah ke Basrah sebab orang dengar cerita pula, Basrah tanahnya subur. Ya Pokok-pokok tamar kat sana bagus-bagus. Seronok menghijau. Macam orang Arab lah. Orang Arab datang ke negara kita ni. Orang Arab kalau datang ke Malaysia, dia kata apa? Jannah. Dia kata syurga. Dia kata Malaysia ni syurga. Ya. Kalau dia tengok air terjun, Masya Allah kan. Anharun tajri. Mintah tihal anhar. Jannah tajri. Mintah tihal anhar. Sungai-sungai yang mengalir. Arab mana ada? Aku belajar dulu bang. Kak Shiriah. Lepas tu masa tu kita dah habis sekolah lah. Ada seorang kawan dia kata Nazmi, kau nak ikut tak aku balik kampung aku. Ada apa kampung kau? Kampung aku best. Ada anharun tajri. Sungai-sungai yang mengalir. Aku pun fikir, mana ada sungai Kak Shiriah ni? Aku tak pernah nampak sungai tapi dia kata ada sungai ni dah best ni, menarik tertarik ni aku kata. Baiklah, aku pergilah. Pergilah kampung dia. Kampung dia okeylah kan. Tanah subur hijau kan. Aku teman-teman sungai. Fadol tatal satara. Ajar bul ujab. Aku akan tengok perkara yang seronok kan. Aku pun ikut-ikut-ikut. Mana sungainya. Dah sampai kat kebun atuk dia tu. Huna. Ha? Bukan sungai. Air mata air. Kau tahu tak? Aduh. sabo je. Itu kalau kau berak, taik pun tak boleh hanyut. gua tu tak? Tersangkut taik. Tapi dia kata... Ah ha, dia pun bentang apa bentang tikok four lepak. Fuh seronok sangatlah tu. Aku kata sabo je dalam labu <laughs> Tempat aku ni Longkang dia panggil aku <laughs> tu. Tapi Arab bagi dia masya-Allah Anhar sungai yang mengalir. Susah. Ya, kita ni kadang-kadang aku bimbang satu je bang. Ya, kadang-kadang kita dah senang dekat Malaysia, bimbang kita payah nak masuk syurga besok. Nauzubillah bil zalik. Jadi berita tentang Negara ataupun negeri Basrah Ditawan oleh Mujahidin pun tersebar luas ya. Ramai pula orang pindah kat sana Ubulah dah penuh Jom pindah kat Basrah pula Pindah pula kat Basrah Bila pindah kat Basrah Macam tadilah Masing-masing ya. dapat tanah Dapat kebun Dapat ladang Mula buat rumah masing-masing Corner lot, and lot dan sebagainya Apa cerita Utbah? Utbah buat rumah ke tidak? Dia kata apa? Lakinan Utbah Lam yublam yabni linafsihi baitan innama zalla yaskun khaymatan minal aqisati Tapi utbah Sebagai seorang panglima mujahidin Ketua mujahidin Tetap macam itulah hidupnya Duduk dalam kemah Macam Arab Badawi Orang lain semua dah ada rumah Dia seorang tak ada rumah lagi Duduk dalam kemah Macam tu kan Wadhalika annahu kad asarra fi nafsihi amran Kenapa dia duduk kat kirmah? Salah ke buat rumah ni? Salah ke? Berdosa ke buat rumah ni? Tak. Tapi ada sesuatu benda yang dia dirahsiakan dalam hati dia. فَلَقَدْ رَعَى عُتْبَحْ anna دُنْيَا أَقْبَلًا عَلَى muslimin. Utbah nampak sehari demi hari makin maju basrah. Makin maju ubulah. Sahabat-sahabat tabi'in-tabi'in makin senang mewah hidup mereka. Dahulunya... Para sahabat ini tabin-tabin ini tak kenal kecuali roti kering. Tiba-tiba sampai dekat sini dah kenal beras. mula mula kenal kenal beras. Beras cap apa tu? Cap peladang. Lepas tu beras jati. Lepas tu basmati. Lepas tu beras 3A. Lepas tu beras mula-mula dulu jumpa beras beras 90% hancur. Sekarang satu peratus dia hancur <ganda> Mana makin mewah, makin senang, makin senang Dulu beras kontot, sekarang beras panjang Kalau kita pergi makan rumah orang kaya, kita pun confused Ini beras ke, ini beras ke uh, mihon Dia punya beras macam mi kau tahu, panjang kan Nak tengok kan? Ni kan orang kaya-kaya belakang ni <ganda> Amin, tengok Amin tu memang kaya dah <ganda> Yang tak amin patut tak kaya-kaya pun <ganda> Jadi kan sahabat ni bila dia tengok sahabat-sahabat yang lain tabi'in dah hidup senang khashyiah aladinihi wadunyahu dia pun mula rasa takut benda ni akan merosakkan agamanya kesenangan akan merosakkan agama fa'ashfaqal ajilati ilal ajilati dia pun bimbang Allah segerakan nikmat atas dunia dan Allah lambatkan nikmat di hari akhirat Dia pun bimbang macam Dia fikir, fikir Macam tadilah member aku tiba-tiba dapat Call, masuk hospital, operation Jantung, tersumbat jantung dia Member hamba Allah ni Kawan saya ni Seorang yang aktif bersukan Gym, gimnastik pula Gymnasium kan Ada juga latih lagi, aku tahu Sihat, badan tough Sekali dapat tadi, masuk hospital operation jantung tersumbat. Masya-Allah tabarakallah. Dia yang ters, dia yang tersumbat jantung, aku pula yang susah hati kau tahu. Aku rasa macam aku aje kena. Bukan apa fikir ya bang, biasanya kalau jantung ni makna nak dekat mati kau tahu tak. Pikir aku dah prepare belum nak mati. Dah dah siap sedia ke belum nak menghadapi kematian tu. Kalau saya mati tuan-tuan mati. Habilah. Amalan-amalan kau cukup ke tidak? Itu ha, kau kena fikir balik. Semayang kau macam mana? Fikir baik-baik. Sedekah kau banyak mana? Perjuangan Islam kau sejauh mana? Kau fikir balik. Anda kata, Ya Allah. Harap-harap Allah panjangkan umur kawan anda tu Allah. Amin. Yeah? Ha, jangan. Kita ni nak uzbilah. Bila dah macam tu dah dah kritikal. Kepala boleh fikir. Ya laitani قددمت لي حياتي ya Allah kenapa lama sihat aku tak buat kerja Islam ya Allah Kita nak jumpa Allah tapi amalan tak ada agak-agak boleh jawab tak Confirm tak boleh jawab tuan-tuan Jadi tengah sihat ni buat banyak-banyak amal eh buat amal banyak-banyak Semayang jemaah baca Quran bersedekah beristighfar ke Nabi. berjuang Islam ini peluang masa tengah hidup kalau kau dah kena dah kena bypass dah tu Walaupun korang pas, tapi bypass tu kalau dah kena, kena juga. Jadi kata, aku dah pas dah, tak dah. Dia bypass, pas juga kan. <laughs> korang kena juga, dia kata apalah. Jadi peluang jangan sisihkan. Ya, jangan sampai dah dah sakit, dah tak boleh buat apa, nak mati. Ay, jangan, nak uzbillah. Walaupun kita ni takkan boleh masuk syurga dengan amalan kita. Ya, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Lalu satu hari, Utbah yang jadi ketua tentera Waktu yang sama menjadi YB di Basrah, satu hari dia masuk dalam masjid, dia buat pengumuman. Satu pengumuman yang mengejutkan orang ramai. Apa dia kata? Ayuhannas, wahai manusia sekalian berkumpullah dalam masjid. Aku nak buat ucapan ni. Inna dunyā qad āzanat bil-inqidhā'. Dunia nak dekat kiamat dia kata. Zaman tu dia kata dunia nak dekat kiamat. Ya Itu zaman tu bangui 1400 tahun, 1433 lah lebih kurang. Kan? Yang dia cakap tu. Tapi dia dah rasa kiamat dah dekat. Kita buat de e -uh. kan? Kita kata relax lah. Lagi dajjal tak keluar ustaz, tak kiamatnya kita ni. Kita kata macam tu. Wa antum untaqilu anha ila darin la zawala fiha. Dan kamu semua lambat laun akan berpindah ke satu dunia yang baru. Itulah hari akhirat. Wa laqad ra'aytuni sab'a sabiatin ma'a sallallahu alaihi wasallam Aku terkenangkan dahulu aku yang ketujuh masuk Islam. Wa lana ta'amun ghayru warqin al-shajar hatta qarihad minhu asdakunah Ketika kami masuk Islam, ketika kami mula-mula berjoin Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan kami ialah daun pokok yang kami makan sampai terkoyak-koyak bibi kami. Itu mula-mula kami masa Islam. Tetapi hari ini, kita dah makan satu makanan kita tak pernah jumpa. Beras. Yang cantik. yang Makanan yang mewah. Yang Nabi tak pernah makan benda ni. Tapi korang dah makan. Jadi pun, sedih kenang ke? Rasulullah SAW. Macam kita lah Kan, dulu. Masa PAS ni, tuan-tuan. Eh, boleh sebut PAS, eh? Sebut je lah. <laughs> Kita dulu berjuang tahu lah kan. Kita camal dekat tanah kan Macam tu style kita Sekarang jelah dah ada pergi Hotel Contoh kan Dah ada dewan Apa ni Canggih lah orang kata Dulu Kita biasa je Tapi tu kena ingat Kalau kita Hidup dalam keadaan mewah Kemewahan itu akan menjahanamkan kita Lepas tu, dia tak boleh Dia naik, Kau turun balik semula Supaya kau ingat Balik asal-usul kau Perjuangan Islam ni Lalu dicita lagi pengalaman dia. Wala qadiltu burdatan zata yaumin fashaqaqtuha bayni wa bayna Sa'd ibn Abi Waqqas fatadartu binisfiha wa Sa'd binisfi al-akhar. masih ingat lagi ketika kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak ada pakaian. Sa'd sa bin Abi Waqqas pun tak ada pakaian. Lalu kami jumpa apa kata sehelai kain fashaqaqtuha nisfaini aku kerat dua, aku bahagi dua, aku separuh, Saad bin Abi Waqqas separuh. Sampai berkongsi kain, Nak cerita tak ada susahnya mula-mula dulu dengan Nabi SAW. alaihi wasallam. Fa tapi kita pada hari ini. Lam yabqa minna wahidun illa wa huwa amir min amsar. Tapi pada hari ini kita semua dah jadi ketua belaka. Dah senang belaka. Wa inni a'udzu billahi dan aku minta pelihara daripada Allah an aku na aziman inda nafsi sagiran inallahi azza wajalla aku minta ya Allah janganlah kau jadikan aku ini dipandang besar pada pandangan manusia tapi pada pandangan kau aku langsung tak ada nilai ya Allah itu kata Uthbah bin Zawwan ya yeah? kita naik naik pegawai jawatan pop pop, pop pop pop pop pop pop contoh contoh contoh contoh timbalan presiden naik presiden kita berasa kita hebat. Orang tengok kita. Kita berasa macam tu. Tetapi kau kecil di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Tuan-tuan, orang berjuang Islam jangan kejowo jawatan. Jawatan ni fitnah. Ya, ingat balik amanat almarhum Ustaz Fadilno. Orang yang berjuang Islam bukan nak kebendaan jawatan kesenangan, tapi nak kandredo Allah. Kalau nak kebendaan, kemewahan, jawatan, cai perjuangan yang lain. Almarhum Ustaz Fadilno tu, tuan-tuan, kau tak cair kau tanyalah bini dia. Ya? Sampai dia mati, dia tak ada rumah sendiri tuan-tuan. Rumah sendiri dia tak ada. Kau percaya tak aku ceritanya? Kita dengar macam tak percaya kan? Ahli Parlimen tu tak ada rumah sendiri tau. Bini dia kata ada rumah pesaka dekat Kedah Tapi itu pun Almarhum dah wakafkan kepada rakyat Allahu Akbar Habis dia duduk mana? Duduk rumah anak lah kat gombak ni dia kata Duduk rumah anak ni, anak ni Namun Ustaz Fadir sendiri tak ada rumah Kau tengok Presiden PAS tu Subhanallah Dah kita ni apa cerita? Seorang aja ni ada tiga buah rumah ni Seorang ni <tuh -tuh. <tuh -tuh. Lapan rumah Cornelot lagi Endlot lagi apa shoplot <laughs> macam-macam lagi Allahu Akbar bukan senang lepas nak cakap pun malu tuan-tuan tapi kena ceritalah benda perjuangan ni kan tengok orang berjuang macam mana tuan guru Haji Abdul Hadi banyak kali dah aku cerita Rumah dia gitulah tuan-tuan dekat Rusila tak pernah gitulah rumah dia Rumah yang subhanallah kan yeah. sampai pernah satu ketika masa tok guru jadi menteri besar Orang kampung kata Ayah Cik Ayah Cik Ayah cat-cat lah rumah ni Ayah Cik Orang oh, panggil ayah cik, kan Kan Pasal orang luar mari Watawan mari Tok Gu kata Tak dang masa Dok dang masa Nak cat-cat ni Kan Jadi akhirnya ni macam mana Tok Gu jadi pergi haji Orang kampung Rusila Gotong royong cat rumah Tok Gu Kau tengok tu Orang kampung gotong royong Cat rumah mati besar kau faham tak cinta ni? <laughs> La ilaha illallah Kita dekat Selangor ni ada juga Perdana Menteri turun padang Nak cat rumah orang-orang flat Nak dekat pilihan raya <laughs> Pasal yang datang tu Hantu raya <laughs> La ilaha illallah Sebab hati bila baca kejahatan Tok Guru jadi yang berbau ni kan Bila wartawan tanya Adakah Tok Guru ni nak jadi menteri besar ke Nak jadi apa Perdana Menteri Dia kata apa kalau Kalaulah Malaysia ni Dah selesai belaka Ya yeah. Pemerintahannya selesai Islam dilaksanakan Dah ada orang jaga Islam Saya akan kembali Menjadi nelayan di laut Allahu Akbar Itu ulama' tuan-tuan Dia tak gila jawatan Dia pegang kerja Islam ni Sebagai amanah Allah itu je Tak ada benda bagi dia jawatan ni Dunia ni tak ada nilai sikit pun depan dia tuan-tuan Tak macam kita baga nak mampus ke jawatan pada tak ada benda pun jawatan ni. Ini masalah Muhasabah. Harap-harap ya? yang datang ni semua pun Islam ni insyaAllah. Okay. Bukan SB, ada SB. <laughs> Kalau SB pun ada tak apalah. Supaya SB pun insaf sekali lah. Tuan-tuan, saya pun kena ingat. Muhasabah untuk orang yang bukan latar belakang pengajian Islam. ya, yeah. Profesional-profesional. Yang masuk dalam penjuru Islam cepat-cepat nak pegang jawatan, kau jaga-jaga. Kau jaga-jaga. Ya? Jawatan ni benda amanah. Nabi kata innaha lanadamatun wa innaha lakhasaratun amama yaumil qiyamah. Merupakan satu penyesalan yang tidak habis di hadapan Allah Subhanahuwataala. Jawatan ni benda yang kau menyesal besok di hadapan Allah. Waktu tu aku jadi berjuang daripada muda sampai hari ni, dia boleh cakap macam tu. Kalau segala urusan dunia Malaysia dah selesai, laksana Islam semua, saya akan kembali ke laut menjadi nelayan. Allahu Akbar. Tak ada orang boleh cakap macam tu dan keadaan kedudukan dia kukuh, tuan-tuan. Tok Guru Aja Hadi ni, kau pergi luar negara, kau tanya gerakan-gerakan Islam, tak ada orang tak kenal dia. Semua kenal. Kalau Allah SWT Muhammad, Syekh Muhammad. Siapa nama? Syekh Muhammad uh, Ali Siyam. Syekh Muhammad Mahmud Siyam. Kan? Bekas Imam Masjid Al-Aqsa tu, masa dia datang Malaysia, dia kata apa tau? Iltazim tazim kau bermula sama dengan Syekh Abdul Hadi. Maknanya kau sentiasa ikut cara dia. Pasal dia ni, aku kenal dia. Ha, tu Itu bekas Imam Masjid Al-Aqsa cakap macam tu. Tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita yang saya pernah cerita kat tuan-tuan kan? Bila Tok Guru dan Aziz cerita pasal mimpi jumpa Nabi. Tok Guru ni ada kata, dia mimpi jumpa Nabi masa umur dia 20-an dekat Pakistan dulu. Umur 20-an dah mimpi jumpa Nabi. Korang berapa kali? jumpa Ada jumpa Nabi? Ayah Pin adalah kot. Tuan-tuan, Tok Guru cerita, dia kata apa? Tapi Tok Guru Haji dua kali dah jumpa Nabi. Allahu Akbar. Dua kali. Kali pertama, kali kedua tuan-tuan. Dalam mimpi tu, Nabi kata apa ke dia? Ya Abdul Hadi, sir pada barakatillah. Wahai Abdul Hadi, teruskan perjalanan Allah berkati engkau. Takbir. Ha, kau tengok. Mimpi nabi ni betul bukan bohong. Nabi kata macam tu ketuk gua jadi. Ya Abdul Hadi, sir pada barakatillah. Teruskan perjalanan. Allah berkati engkau. Ha tu tuan-tuan. Jadi tok gua jadi cerita. Setiap kali dia rasa lemah Setiap kali dia rasa letih Dalam perjuangan tekanan, Bila dia ingat mimpi Nabi tu Dia jadi kuat semula dia kata Ana pribadi Ana pernah jumpa Tok Guru Jadi Ana tanya dia Dia tak kaku Dia tak cerita Tawadok tu Kan Dia, dia tahulah pasal kita ni Kita ni kan suka Oh, oh kelah Tok Guru kita <laughs> macam tu kan Dia jadi huang tawadok tuan-tuan Subhanallah Bukan tawadok ni Bukan boleh buat-buat Bukan boleh lakon-lakon Tak Dia memang macam tu karakter dia Rahmatullahi Ya, yeah. Siapa nama? Tuan Guru Dr. Din Pun dah biasa mimpi jumpa Nabi Pemimpin-pemimpin kita ni Pejuang Islam Dr. Boleh katakan tiga orang ni Semua dah mimpi Nabi Belaka Nak kata apa lagi? Takkanlah tiga orang pemimpin yang berjuang Islam Yang dah biasa jumpa Nabi dalam mimpi Bila dia buat keputusan syurah Pecat Hassan Ali Kau lebih dengar cakap Hassan Ali pada dia? Ha, kan maknanya kisah tu Atan Ali Bukit Bepi juga, Mimpi Ibrahim Ali. <laughs> Wallahu alam. Yeah. Tapi tuan-tuan saya di jauh sudut hati, saya masih mengharapkan supaya Allah Taala ya yeah, selamatkan Dr. Sanalilah dan kita semua untuk terus dalam perjuangan Islam. Kita sayang ke dia. Siapa saja yang berjuang Islam kita harap supaya Allah sel selamatkan dia, kan? Jadi kena banyak sabar dalam perjuangan Islam tuan-tuan ya. Yeah? Okeylah Sikit lagi tuan-tuan Maka sahabat ni kata apa Aku takut jawatan yang aku pegang pada hari ni Aku rasa aku hebat dah Tapi di sisi Allah Aku langsung tidak ada harga Dia pun sedih Menangis dia ya? Dia pun panggil seorang sahabat Mai sini Dia pun kata bermula pada hari ni Aku letak jawatan Kau ganti tempat aku Sahabat dia pun terperanjat Terpaksa terima jawatan dia pun bungkus barang-barang dia, barang tak banyak, Kenopi. khemah dia tu, kan, gas masak, puf puf puf yang pam tu, bungkus naik kuda balik ke Madinah, bawa surat peletakan jawatan untuk diserahkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia pun pergi. Berjalan naik kuda, berentak padang pasir. Beberapa bulan perjalanan akhir sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, Umar kata, siapa ni macam tak kenal. Dah muka dah habis hitam ni Jalan jauh ni kan. Sampai-sampai, parking kuda. Assalamualaikum ya Amirul mu'minin, Khalifatul mu'min, Umar bin Al khattab wa alaikum salam. Man anta? anak utbah bin Khazan. Ahlan wa sahlan bika ya sahabi. Ya sahabata Rasulullah. Umar apa perlu? Perlu-perluh. Jom-jom. Kaifah haluka. Kaifah awal muslimin. Apa cerita kau? Apa cerita orang Islam? Alhamdulillah bi khair. Gini-gini-gini. Umar kata, kenapa kau datang? Kau tak cakap pun, orang miss call lah kalau dia pun. Telepon ke SMS pun tak ada. Facebook buka pun tak ada pun. Kau senyap-senyap, datang -senyap je. Tanya, Pasal apa ni? Ada hayat apa? Kau nak minta peruntukan untuk kerajaan di Ubulah, di Basrah ke? Ya, kau nak minta kita buat projek dalam ke? Lebu fat ke? La la la la la Apa kata Umar Ya Umar, aku buat satu surat. Surat apa ni? Buka-buka. Aku letak jawatan. Omar gulung balik, dia kata apa? Kala. Sepatutnya, orang macam engkau inilah yang mesti dilanjutkan lagi jawatan jadi YB. Aku arahkan kau, balik semula ke Basrah, jadi YB di sana. Allah aku. Ni nak letak jawatan, aku tahu tak? Omar tak bagi. Pasal apa? Omar tahu, dia ni orang yang amanah. Yang bukan gila jawatan. Yang memang buat kerja Yang memang buat kerja hanya untuk Islam. Uba kata orang macam kau itulah yang sepatutnya diteruskan lagi ya kerjanya. Baliklah kau ke Basrah. Si Uthbah ni dah sebab aku tak nak. Aku dah sedia, aku dah tak sanggup berpisah dengan Rasulullah. Uba kata ini arahan, wajib dengan arahan. Uthbah pun gulung balik surat, dia pun naik kuda, bismillah, assalamualaikum dalam perjalanan nak keluar Madinah dia no ah. doa, Allahumma la tarudani ilayha. Allahumma la terduni ilaiha ya Allah jangan kau kembalikan aku ke Basrah ya Allah jangan kau kembalikan aku ke Basrah beberapa meter di luar Madinah dia jatuh meninggal dunia radhiyallahu taala anhu ha tuan-tuan itu itu cerita sahabat yang kita kena dengar baik semula fikir baik semula kalau orang bujang Islam nak jawatan ini jawapannya tak payah menggarut jawatan benda berat benda beban Bukan boleh seronok-seronok tuan-tuan. ya? Yeah. Amanah yang amat berat. Sebab tu ulama-ulama macam tu saya katakan tadi kan. Tok Guru ajar kita macam mana. Benda-benda ni bukan boleh suka-suka. Boleh boleh kita bangga-bangga. Tapi lah hamba Allah ni. Sedih lah bila dia bila masa dia keluar aktiviti TV 3 kan. Dia cakap dua-tiga benda. Saya akan perjuangkan Islam, Melayu dan Raja. Dia sebut juga tu. Melayu Raja Tak payah sebutlah Mendatang tu Sebut Islam Cukuplah Berapa kali dah Tok Guru pesan Nabi pesan Islam Islam Jangan sebut Bangsa Islam Islam Tak engkau sebut juga Melayu Islam Melayu Raja Islam Melayu Raja Kalau yang dengar cakap kau tu Cina Muslim Apa perasaan dia? Ayah gua cina mah Tapi gua sudah Masuk Islam mah ini latuk mau jaga orang Melayu dah. Ini gua orang Cina apa mau cinta mah. Dia buat sati gua tu tak. Jauh di sudut hati ni dia akan buat hati Pasal dia Cina dia bukan Melayu. Gua sebut Islam Melayu Raja. India, Muslim, bawa masuk Islam. Kan? Aman yang daripada kedek-kedek. Raja guys Islam juga. Tapi bukan Melayu. Roti ternak juga. Contoh. Bas apa perasaan dia Melayu sebut Melayu lagi? Orang lain makhluk asing pluto masuk Islam apa perasaan dia kan tapi inilah masalahnya bila kita tak faham sungguh-sungguh perjuangan Islam ni cukuplah Islam tuan-tuan tak payahlah sebut Melayu bahasa Jawa bidang kabau lah tak payah kau jaga Islam seluruhnya terjaga itu ceritanya. tapi tak sebut lagi aku nampak betul lah ketibaan sabo bang sabo kita doakan dia supaya kembali kepada pejuang islam insyaAllah ialah <tutut> kalau ikut bengang-bengang lah kan keluar kat soak bawah muka depan aduh sakit jiwa Syih. tapi kalau aku yang ustaz cap ayam berasa tertekan apa perasaan pemimpin-pemimpin jemaah islam kan ini antara ialah ujian Allah kepada kita semua alaqulal insya-allahlah adalah hikmah-hikmah yang tersendiri yang Allah nak tunjuk kepada kita. Kita doalah semoga Allah selamatkan kesemuanya kita ni di dunia dan hari akhirnya insya-Allah. Uh, Insya-Allah lepas risyak kita buat salat hajat, kita minta dua perkara. Yang pertama minta Allah menangkan pakatan rakyat dalam pilihan raya yang ke-13 insya-Allah dan Allah Taala berikan kemenangan kepada seluruh negara umat Islam yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam bala Terutama negara Syria yang paling teruk pada hari dibunuh rakyatnya. Paling teruk Syria sekarang tuan-tuan. Sikitlah cerita Syria ni. Kalau tuan-tuan buka kat YouTube. Nasiblah kalau kau jumpa-jumpa lah. Ada satu video. Askar Syria ni. Dia gelik mayat orang kampung dengan kereta tank. Sampai hancur. Kan. Dia. Dekat dia kepung satu bandar nama Hims. Dia rumah-rumah orang Syria ni kan. Rumah-rumah kotak lah. Rumah. Rumah. Tengah-tengah ni lorong. Yang ni rumah. Jadi kat sana tu kedai. Tapi kawasan semua dah kena kepungan tentera dah. Kalau kita tengok keadaan hemo tu, macam perang dunia kedua. Ha, macam tu lah suasananya. Dia bunuh rakyat dia. Jadi, orang kat belas ini nak beli barang kat kedai runcit depan tu. Tak boleh melintas. Pasal apa? Ada sniper tunggu. Korang melintas, kena tembak. Nak beli pampers, baling duit. Puh, baling duit kan? Toki kedai, dapat duit. Ambil pampers. Bali bali, Pampers tak lepas Pada bab dia tu Sniper tembak Pampers Pada bab Gila Pampers pun kena tembak kan Sniper harap jadah betul aku cakap Zalim dan jahat Ya Allah Sedih lah tengok kat Syirah ni kan Memang sedih Dia bunuh rakyat dia Yang paling aku sedih aku tahu Bila ada ulama-ulama Yang bersekongkol dengan Bashar al-Assad Oh, Itu yang aku tak berani nak cakap tuan-tuan Minta Allah jagalah hati-hati kita ni Ulama yang kita tak terfikir dia akan cakap benda macam tu. Kita kenal dia seorang yang masya-Allah. Tapi sekarang dia lah yang paling kuat doakan Bashar Asad siang malam pagi petang. Sebab dia kata apa? Bashar Asad ini ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Ambik kau Salahuddin Al bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Nak jadi Salahuddin Ayub kita pun tak lepah kau tahu. Tak cerita je. Ya. Ah itu realiti di Syria, dahsyat sangat habis dibunuh rakyatnya. Lebih zalim daripada Israel. Tuan-tuan baliklah. Tak percaya? Kau buka YouTube, type Syrian Revolution keluar macam-macam jenis penyeksaan pembunuhan yang dibuat kepada rakyat dia sendiri. Berpuluh ribu rakyat dia telah dibunuh. Wallahu'ala bi-sawa bismillahirrahmanirrahim subhanahu wa bihamdika ashadu an la ilaha ila استغفرك واتوب اليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم والله سبحانه وتعالى بالصواب تكبير الله. تكبير الله. تكبير الله. Tidak ada yang di atas dan